Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulil ameen Nabiya Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsani layuhin din Allah nama adhu ar-rafa alandaroy beratim përdi indi mada faalik akoy la abdata dhe bëkimata allahu cokshu muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bifamilatih shokr dhat ajlata qi indi ekin kata ruk bilidih nifun tuk saibota Të nërëghezër besimtarë, kemi filluar në takimin e kaluar të trajtojmë një temë në kuadrë të temëve që kanë të bëjnë me edukatën, me moralin dhe me vlerat islamin e përgjithsi. Dhe kemi thënë se nga vlerat islamet që duhet të pajisit me to qdo musliman, qdo besimtar është të nëmbanë fjalën e dhenë. Kun një musliman e jabë fjalën, a i deturimisht e mba në këtë fjallë. Kur a i japë prëmtimin, a i këtë prëmtime qënë në vendin e vetë. Dhe kemi përmenur disa argumente që flasin për rëndësin dhe dëmës dëshmërim e të respektuarit të kësoj vlera dhe gjithashtot edhe kemi përmenur se si në dahet dhenje e fjallës. Kemi thënë se njeri unjet në kësoj vote i bje shpesh në dhonë fjallë nga se kështot dhe komunikot me njerëzit. Mirë pa, premtimi kryesorë dhe fjallë e dhenë. Kryesorë është ajo që ja kime dhenë Allahot të mërnuarë. Dhe tëtë ne, ku kemi thënë La ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah, ne ja kime dhenë fjallë Allahot për diqka. Ne imi besatu Allahot për diqka. Nuk është fjallë La ilaha illa Allah, thje është një fjallë e gojës. Por kemi thënë, është një besë e dhenë. është një fjallë e dhenë Allah të gjithë leovalë, Se ne do t'i përmbahemi regullave, dhe mësimeve dhe udhëzimeve që vijen nga kjo fjallën. Andatë e kemë përmenur kushtet e kësaj fjallë dhe qka në më kuptan me ja, e mbajt fjallën dhe në Allah Gjellewalë. Në rësot dhe të vazhdojmë me pjesin e dyjtë të kësaj teme që ka të bëjmë me fjallën edhe njërëzve. Ne kemi dhënë fjallën Allah o për me lajë, lajë, lajë, lajë, lajë, lajë, lajë, lajë, lajë edhe kena nëmsu që shdojtë me mojtë këtë fjallë. Krasë kësaj, ose pasë kësaj, ne edhe, njëtë në përdythshme, e japim fjallën në një tjetit. Zotën njërë dhe kështut bashkë dhëpërën në zvetit. Dhe fjallëa dhenë në raportmet e tjirët, është në nivellit e ndryshme, nuk është një nivel. është në forma, në mënyra të ndryshme e kështë mëra. Dhe të fillen nga një kur dy çiftë bën bashk një mashkull dhe një femër bashkohen dhe bëjn burrë dhe grua atar alësh kët bashkim kët vazhdimësi të jetës së bashku e ndërtojn mbi bazën e fialës së dhënë do thotë sesni burr apo grua me një aspekt ja japin fialën tjetrit për dëllan Për ndaj Allah Gjellë Gjelluhu, jetën bashkërëtore dhe lidhën me dhe bashkërëtve, ka quajtu, mi thakën galidha. Qka është mi thakën galidha? Mi thakë është fjale dhënë. Mi thakë është premtim që e ja, është vendim që e merë. E këti mi thakët, kësa fjale dhënja, ka shtu Allah dhe një cilësitë, ka dhënë galidha. E qka që është shumë, shumë serioze, shumë endisme. Në të fjallë e dhenë shumë ndishme, e cila duhet me kujdes të trajtohet nga se letë lëndohet dhe letë rëndohet. Përndaj, kur një njëri, një mashku, i alipë vajzën dikujnë, në kuadrë të kësa i kërkeset që ka përshjet, përshjet kujdesja, bro. kur kush nuk i alipë vajzën dikujt me a kështë trajtohet. Sot ama vojën tani unë di ç'a bëj me ta përshëmbur. A tha dikush këtë? Ja, i jap me 10 të premtime. Unë e kam me bukë këto të mos i galë kënajë vakt. Ja, do fjalë. Por çfarë ke thëst posa ta merr fjalën nga baba. Dhe tashmë kjo grua bëhet gruaja e tij, tashmë njerëzit fillojnë gapak me usbrapsë me zbe zbatimin fjalës atë. E kjo nuk është përputhje me besimin tonë. Prandaj Kër e kërkon djali, ose baba i djali, burat, kër e kërkojnë dorën e vazhën nga përgjesi i saj, nga baba i saj, nga kujdestari i saj, realisht ata me këtë kërkes ofrojnë edhe dhisa premtime, fjallë të dhena, për kujdes, për trajtim dinitas njerëzor, për të i kalim të problemeve në mënyrë të duhur, i ja adhujnë besën babësën, nuk kam me bo padrësi, nuk kam me bo shkelje, e kështë më ratë. A në kjo është fjallën dhe nëtë. Po edhe vajza kur të pranën, që partneri i saj jetës të jetë filoni, dhe këtë konfirmime banë për mes babësësaj, në mesën e burave, edhe baba i saj, po edhe jë i apin të fjallën. Se, po pranëj që, të jetë grue e ti, duke dhe në fjallë për respekt, për kujdes, për minbajtjët shpisë, familjës edukim në thmive eksumër, edhe kja është i fjallë e dhe. Në qka fa pejgambirë, kullukum raim o kullukum mesulën anë raijetit hi. Gjdo kush për juve, i është besu diqka, i është dhe në emanet diqka, dhe aj do tjep për dhesi për Allahot për këtë që i është dhe në emanet. Dhe pasaj, si fa pe kamer së më tha, buri është përgjegjës për familën e ti. Nënë përësë e mjero në fjallën edhe babës, prapë të kemi fjallët edhe Allah Gjallahu Allah, se ti me emë në Zotit, po emërë vazhë në dikuj, për më u kujdes, për me pasrë e tim njërzorë, dinjitazë, si kurse i të përni, muslimani, jo me shka këtu dhunë, jo me lëndu, jo me nënqmu, jo me përbuzë, Dhe shkele e fjales edhe Allahut, por pasaj edhe njerëzër. U në mërë etu, ra ijetun fi bejtiha, edhe grua e është kujdestare dhe përgjithet për shtëpine saj. Aja ku më për për këtë. Ndaj nuk duhet me i përhap sekret e shtëpijës. Një grua, një femër që vje një shtëpijë. Aja të është më bëtë antarës e shtëpije, ka qasin gjitha sekretet. Gjitha privatsit i din kmetët e t'yna, i din shqime të... Nuk ka shtëpi pa kmetët, nuk ka shtëpi pa lshime. Njemi gamimtarë. Po për këta është doqë, sekret të shtëpis me mbitë brenda shtëpis. Problem me u të rejtu brenda mureve të shtëpis. E po ju me dal me i përrapë sekretet me foljë për familjë në burët. Kudë që të mërinë? Dhe me i përrapë sekretet nga se kja është, shkelje e fjallës e të dhe. Përndaj, në k Allahu Gjallera ka kërkuan nga një që, timi të kujdeshëm për fjallin e dhenë. Ma djë dhe, dhe sekretët bashkotore, edhe atë pjesë në privatsi dhe intimitetit, është shumë erën të nëmerujt, nga se pejganbërje sa zëmë e ka malku atë përsan, atë burë apo atë grua, që? I përhapin dhe flasin për sekretët e privatsisë bashkotore. Kjo është fjallin e dhenë, se kanë moru sekretët, është fjallin e dhenë, që kënë pasku i desë, ndaj fjale edhe dhe premtimi, duhet mund zbatu. Prej, nivellime të të fjale së dhenë, që duhet me pasku i desë, është edhe në nëpunësi, në tëtë fjale në që e ke pëntorit. Këma një pëntorë qofë në firmë, në punë, në shpimet punu, Je këdhon një fjallë që në bëzna sëj fjallë e orajnë e punu. Të e sartë e kështoa, po. Po tje e këdhon fjallën, se kime pagu në këtë dit, ka që kime pagu, është kjo fjallë e dhonë? Po, kjo fjallë e dhonë është. Prendaj, edhe këtë fjallë dhët me zbatu besimtari. Edhe zbatimi i kësaj fjallë është obligativ. është piesë përbërse e besimit. Me i netë në fjallë punëtorit. Sikur që tha Pekanberi sallallahu aleyhi vësallem, jep jan i puntorit atë që i takon, para se të tha djerës e ti. Mësë jë mënë një haku njerët, nëse sa njerës varën nga e rogë, varën nga e pakë, varën nga e shmërlëm. Nështë të kalogarit me këthy në i bërq, i ka premblut i kujt, me të një zetën ta këthej, pëse me të një zetën, po me të nënumet në marrugën e të njësit i kalogarit. Pë që çte marrën se fjalë të bë, do ai ka bëu premtim. Tash edhe ai tjetri ka llogarit që ke këto para, që kanë shumë zinxhironë. Nëse në punë s'u kemon fjalën, që ka sa so konflikt që shkakton. Ai tjetri pret parat më i dhon, atë se intereson a ke marrë rrugën se ke marrë rrugën. A ne mund të shkaktoj konflikt. Prandaj, mojë fjalë, nuk duhet më neglizhu puntorin, nuk duhet më nën vlerësuj dijësh në, në puntorin, qase vallahi malkimi i Djesës së puntorit është i madh. Ajë që e nënqman dhe e përbuës dhe e nënvërësan, djerës e punturit, nuk do të këtë bërraqat të fitimit i kërë. Nga se ka me njek malkimi djerës e punturit që e ka shkjit. Vërëndësi shumë, edhe në qofës e japë atë e përëpër. Andaj të nërëzër, nërëzër, nërëzër, një hadith i gjatë është, unë përdu me marë është një piesë për tijendër. Tre njerës ka ndalë në malë Për punë të tynë, ka fillu më ra shi i madhë, një rebesh i madhë ka fillu më ra. Edhe ku më së trehu, ku më së trehu, kërka se shi i madhë, janë fut me një shpillë. Pastaj, nga shi i madhë është rëkullit një shkam i madhë nga maja e malit edhe e ka mbyllë dherën e shpillës. Kërë rëfim nuk është prallë, këtë të rëgimë në ka të rëgu këshë, Muhammedi s.a.s. Dhe në radhë besoim bind shumë se kështu kanë duhet, nga sa i nuk flas gahar mendja e tij. Dhe kanë tentuar pasi që është ndalë shiu me dal, nuk kanë pas mundësi. Me siguri do të ka qenë poka më e butë ku karoshi dhe e shkapi kan zonën vëm. Pastaj është thëllu branda dheu dhe është forcu dhe s'kan pas mundësi më e shtyop. Unë s'kan qenë në pozicion të favorshëm e as të përshtatshëm me shtyburin për më Elargu. E kanë paqë vdejk apo i pran. Skatet rrugdalen, po vdesim rreth na shpellës. Njëri çfarë po bëtyn një i mërë. Tha burra, nuk na ka mbet tjetër pos me lut Allahun me një pikë punë më të, të asoj punën, Hajt, punën matë mirë që kena bë. Ndoshta Allahu për hirta asaj pune na i kshëm. Hajt ta shtunin më të mirë që ke bë. Cëllën? Cëllën punë që është për dorë për me ta larguar Allahun shkombën. Një punë që është tamam që e paq qi sco hilën to heq një punë që më të vëre ka qej shumë e sinqert. Cë më është ajo? Edjuni filloi një punë për respektin e prindve e njëri teatri pun që domethën ë e ka rrit moralin dhe ka qenë më të vërtet në në në momente funde të të të çnderimit dhe, dhe dhe prishës së moralit, edhe është larguar për hir të Allahut. Edhe pasi po i përmanin punën po o Zot, nëse e kombu për hirton per hir tanden në sekumb, dargona kët shkëm. Edhe sa ard njëri përment të veprën, dërmiesonte tek Allahu me kët veprë, në vetë shkëmbin, po pa mjaftuorsum për me dal. Deri sa ard i treti thajë, ja, o Zoti jam, ai çai duhet, o Allah jam. Unë kum pas në puntor, gani mirë. Shi i kam e kam shël shkëmbin, jeta dhe vdekja kjo. Që është jeta dhe vdekja. Ska të nuk ka opsion tjetër. Thasë zëtë me këmë pasë një fundur, i cilë ka punu të unë. Në fund dite se kom një atë pagën, si ka pëllqi paga. Jo, ka thërë, kom punu ma shumë, në takon ma shumë. Jo, së takon ma shumë, jo të takon, e kalonë pagën e ti dhe ka itë. Se ka marrë heqë? E kalonë pagën, ka itë. Hëtë unë atë pagën e ti e ku marrë, këmë investu. Që ka se ka hupë, pagën. E këmë investu. On, nëse ka pasë pagën, për shamu, 200 Po, dërsati, si ka marr? S'ka thonë, s'po do të marr punë të madhe kërmorun, për shembull. Ose maksimumi kamojë të marrë dëçinë, kur të vjen që ku i ki për shembull, kjo bajagimën e shkon. Ja. Ky ka pasur iste kjo kjo, kjo pak devalon, ju vlerë. Kamurë ka, ka investuar. I ka Allah bërë çet mat investim, donë e ka e ka futur në kuadër të pasojës së ditë. Për shembull, ajo dëshëu ku për shembull 2% e pasojë. Për shembull, kushtmir, ha? edhe mas një kohët sa këtu me, a i... në më honë varfënohet, a i pëndore, bjën si kletë, si toatë, ka me shku, ka me shku, i bjën menë. Një rogë, ka me të filoni. Pa shkaj pja libi, ha ku jam? Mas dyso vjetëve, shkën të aj, djerëse e ti, e suhë kërë. Shkën të o, filanë. A të këtët filanë dite, kërë komponu të ti, qashtë të dyqyës në ropune, su pajtume edhe edhe që atërë që tërë që mbu, ka bodhë, tëta që më bëjë ka bodhë. A kështë e pasë më si që atërë në manumë vërë? I thëtë kjo, të është shefi ti, në në që ukonë, e ka morë argatë, punëtorë e ka morë, mor, në nëpunësit ti. Thëtë po, qështë ja, aja është e jotë, aja së fukur. Thëtë, a pesha qëtë lëgjimë me bankëti, lëpe, dele, shumë. Thëtë po, të që aja � dobo mos bojgoj me mua se si kam as rënë në hall diam për, për për për një shishe tomën e ti po më ka dhënë ama hukun tëm vetë vallallai këtë të është joja qysh e jamë atë to parë çikëllon si ke marr unë kemi investu është dijer sa jote kur më të më shumë ça to e ka rrit zoti më ani kët tu atë na shkapën tha o zot tash po kthehet këo për shpirt të zotit vetë o zot nëse ke këtë po bësh për hir tonën se kur farzoris kompost veç kur dosh ti me të tona largo këtë këtë shkam ajo çel dira dolinata. Djersa puntorit, domthon, i çil dyrt, i largon fatkëcit. Por djersa ati i si fatkëcit, për ata që, domthon, nuk dinë me dhon hakun që duhet. Prandaj nuk duhet më shkir. Ma mirë mi dhon më shumë e më kon façevart se më u shtyn centa ku e dinë nështa djersa ti bën pak më tej prapë. Prandaj fiala e dhën. Ja ke dhon fialën me dhëtën, me 10, me 15, me 20. Çiqaç kimë, kaçi japi. Ja këdhon fionën çiqaç kimë punut ona. Çiqaç or, mu, kur të stin pun, mene... mos e ngarko masani me këçë përdorse, tashhini tashhini. Ta komi fionën na mora për çiqaç. Nëse kinoi më shtu më tepër, prap me fjalë dhon. Burr kam noi për më shumë punu, a po shtan pak ti or po ta shtoj në pagesë me marrëshje po. Mo pa, Ma pa marrëshje atë. Mos Ma ta këçë përdorim hollin e, e njerëzve, ngasë nuk është, nuk është e hijsh me punë musliman me dëgju por shambu se i ka shtrëngon punëtor. I bën zoom punëtorve. Së u faqun diërsa punëtorve, sa është kjo hiks më për njëri, jo për musliman që falet e agjiron, e shpreson me shkum jetet. Pastaj fjala dhan edhe e punëtorit dhan, po dhan se edhe kjo është se kjo marrveshje mes dy palëve është ndërtu kështu, jo jo në arshum. Pundhësit ka thon, apo vjen në punë tona kët, kët, kët. kët Kaçkë me të pagun kët ditë. Çëshes zbaton këy i kallzum dëshin këtin aty parët, apo ja kallzum ç's duhet më apo? E këtë dytë. Edhe këy dytë me kontratë apo. Jo më morrësh një bockë punë e psa i smër vesh me alisit. Përshëmun ose më mashtru për material tetë e ka marrë më për, ja për material. Bashkë s'ban valla se sheh harin kontratë. Ja morrë për material të mirë, shkon e blen. Malir për nejdë do parë. Edhe fiton këtu, edhe aty, kishim fituar 100 vran apo. Çfarë këtu valla? Nëse ti mund si me hallall me 10.000 vran e fiton. Mi, mi, mi po mësyn la këmia me fituar tek nuk duhet apo. Ose i thot dikujt, "Qit punë burr sapo në makri. Për 2 javë kit kryma." Për. Ka përsëritur 2 muaj hala sa kry punë apo. Pse i ka marrë do punë tëra e tashun të pikëto të punë tëra e s'i dëgjuan, apo kështu. Nuk kështu. Sojë bur po ta marrshit pun, po ashtu se për 2 javë kam dëpunë tëra, marr vesh. Ajtën e mot vetën e ti, a mund më prit ta smut më prit? Ja më jvon fjalën takoj për 2 javë e mjalon një rreth në hallakom 2 mujëdit, do ka rregull kjo po puna. Mjalon dëgojn hallakom një 3 mujëdit për investimin e kapojë çeraja ti pse? Sun punan, sun angazhoj, sun fitam sa. Po na puntohesh po vin apo? Nuk është, nuk është e rradh që dëgojm. Nuk është e rradh, nuk është që dëgojm se punvësi i bën zullum puntorit, nuk është rrot. Mirë, po valla nuk po ashtë rroda shtëtëra që po dëgjojmë se edhe punmarse puntori po i bën zullum punvësi, bajë që shmoq. Si dent fjalë, si aq punën ku duhet. Sa kërën çës duhet. Sa korosja e ka paguajë tamam, mas ti do të më dini puntor tjetër, mas shajti ka kushtuar më hap përmesun gavi me tet parë se punën më aq kry mason jap. Nuk ka rregull këtë, më konkret. Më konkret. Për të dhënë traq koqët njëre, me kuni ndershm. Edhe punën kur të më me kuni ndershm, me diers, me hallall. Po as më paraqet, vallahi, se sa sasia numerike më u shtua atje 0 euro më u shtu, po skata Allah paraqet vallahi. Si është e harë më. Prandaj fjala e dhën e punëtorit, fjala e dhën e shitës duhet të më kon ajë që besimtari për moat, edhe duhet të më konë sinqert dhe vërtet për hir të Allahut për të padur besimit te Allahu xha deula, nga se kene me dhon llogaritë te Allahu per këtë çështë. Kene me dhon llogaritë te Allahu xha deula per këtë çështë. Prandaj te ne vetëm dakamsu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qe dini ku do boni punë me boshë më fmirë aftë. Jo me boshkë lë shkon. Çfartha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ne ditëse duke e vërorrni sahabe shikoni, shikoni qet kultur te pejgamberi sa çdo ne m'sim pitë. Një ditë ishte duke evorohë një ditë, pejga mesëm. Dhe, po shikonë te, si sahabet për hapin varrin. Për hapin varrët dhe me, me shti njëren, edhe pejga mesëm tha, jo, këtë pjesë pak marrashbane, e këtë pjesë shtu. Ata shë sahabet për kujtujnë që, ka të bëjë këtë i shka maherat me se vabë. Ta pejga mesëm, sësën, së ka lidhikë me se vabë, nuk ka lidhikë me aspekt fetar, kjo, ja, mire këni qenë. Po më vronë synin, edhe mre në në varë po më vronë synin, që ka me më dhejo? E lejo mi, mi dheja, po në po? Po më sunin me kun elegant. Atër të ndaj të ndaj të përgama shumë, Inna Allah ju hebbu, idha amila ehadukum amelan, en ju t'kina. Allahu dëmë për ju e që kur dikush e bën një pun, me e bën mirë që të kënojt synin, jo me bësh kërë e shka. Qështë në ka më sunin, Allahu e dëmë që të puna në po? Qëka do që të bëj Bënë me e meritu me të vërtet atë pak që ke marra përë. E për, jo me bëshke dhe shka, veç me kryjë, haqë është ta përë. Që kështë e shpeshe të punë për kryjë, në përë, bëhët një punë një shkollë në reqet, edhe bëhët gëatë me hifëmija, veç kështë e ikara të tavane, ikara, ikara këja, të fa shkollë kjo allë, a dhe, kështë e ka më këtë shkollë? Më studiosën për punë tjera këto rroba, më rrë, të në ka shumë ndërun ai fëmis. Kush jep llogarimin e parave, për shembull, ai alumin ose as çka do të quoftë mi para fëmis në krye, me dekë mi fëmir, 1000 mi, a paguat atë me parë që i ke marrë ato parë kështë... që shesë s'ka pikëse. Ja merr apo ne ç'sh duhet ti a ja, lidhë çfarë punë këtu punë. Jo, më thon shumë shumë e bojën. As den kur, kurse ka bo. E qyresh vëllai bon, e qyri mëson apo, ç'sh do më mësotë njerëi vëllai. Ç'ka mëson tani punë. Por jo më marr njerën në qoftë atë dhe shadat e marrën ni standard e marrën në punë. A bëj ja ja bëjmë dëgjësh top. Jo jo. Dynia e bën dëgjësh e vërtet. Dynia e mën dëgjësh. Po çka i bën zot e xhallah vol? Çka i thosh Allahu xhallahu ala për mashtrim çka bë? Wallahi te Allahu nuk ftohet kalla. Prandaj pe gamberis na ansima ka msu shi ka. Inna Allahu yuhibbu Allahu udan kur dikush për ju e bën një vepër me apo çim masmirë. Nxon simsim çim masmirë. Avsimtari spiegan si mas miri, njeko e përnë punën si mas miri. Gjithë kush si mas miri, punëtore si mas miri. Seqëri mundur me bojë, mirë, më të mirë, më të qartë. Më të bukur të mund shme. Njemi njevë nga bojë, bojë mëshime të tona. Mirë po, je për mundin, dhe të shlep dikush që një mej e mundua. Po. I po është në nëshpim me po dikush që përnë punën shkele shka. E sënë të të të të kukur që që bojë, që atë u bojë Es es për dërgë tekstë morë. Ai bën punën që duhet. E ke marr, e ke marr, e ke dhon fjalën. E ke e ke dhon fjalën që ke më punë, ke dhon fjalën. Po që ndanomba. Gastë kjo është, edukata muslimane. Dhe kjo është pjesë e besimit tonë apo. Dhe për fund të, do të thotë, ka shumë fjalë dhën të dhënë që jep nejtën tonë. Shumuni përmend disa për ty në rreth. Çdo fjalë që e ke dhën, dijes e duhet me zbatuar. Në zakia arsyea Kërka falje, ndodhë, kemi i thëmë, mirë po, jo me neglijhu, jo me hajtë mërëse. I thëmë për ma hëlladhja, kësë bëllë të këmënë. Edhe e fundi që në me përfëndu se e karët ko e zonit është fjale e dhenë për borqin që i ke marat. Sa so, po ndodhë që mu njek një është për borqin. Hajë t'ka besu, ndikosht t'ka ronë pare, t'ka për një mjërë borqin. Kjo është ndihme mad Vianko ha meqë, shkon i mshirë do vrimat të tjera do punë tjera, ç'i la të mbrënsi. Moshta. Po sën sikur se borçi. Ha se prat këthe ç'e ke punë. Ja, pratet. Borçi nuk prat. Kët presin, borçi s'prat. Ki noi para të para, im ledhë paret, një i mbledh para të mië rënë se ti bash, po them kushtimisht, edhe shkon te ai që ke marrë. Ky burr sado so ku voda me ti këti parat. Parat i kumbo. Apo mnduën parat, po mnduën. A më kështë e bo mirë me mashtu edhe një mujtët, më kështë e bo mirë fartë. A i ki punë të sedih, të edhe. O Allah s'i ko punë të që e borë mëri parët. I kom punë të për dy mujtë, Allah hot me roftë. Bërështë në dy mujtët, a po? A ma jo... Dere së ja ke morë parët, një qënem të telefon të e thirë. Ta është a i një miherë të thirë të rëndë se si a që i të lehunë, e i që e kjo, apetë. Po njëri hako në vetë pë pëse jam qëllë telefonin, pëse ikë, pëse si delë, pëse si delë për balë, e kështu mërat, me kërregullë i ka puna bështë, që i kënë të në vëzër, sa është e ndishtë e puna e boqët, peganberi sallallahu sallallahu sallallahu njëherë, i ka ndodh me pasë barqë, Mon e ka marë për betej një parzmore, një asetë një mbrojtëse, prej një jahudije në Medinë, ka pasë mirë, e ka marë peganës, me akëthy, të asha e në luft në në dëmtohet, nëse dëmtohet e mja këthy në ryshe, jënë marrvesht të i kthej me qikraq hurme. Edhe përgjëmërës më angazhu edhe kar dita, edhe a jehudia më nëzhe ka pritë, edhe me e gjetë përgjëmërës më, a i nëse ka pas me a kuj qatë ditë, po ka pas me a kuj natërën, a ju arë në sabërë, edhe përgjëmërës më u nëjë. Tha, o, Muhammed, a i qësusë, a i s'ka besu në tonë që atë barë që ima ki kur kime ma këthi. A, fjodja ronë kja. Po një sahabet, që është bëti kështë pasit me pejgamberin? A po, a e kështë drutimit dikush më i thonë kështë pejgamberin të tënë? Jo, ma dhe. Ti si burë, si, ama kështë mitë disë njerës, mitë disë burave. A i qëllimisht e ka më kitë punë, normal. E edhe u quë o meri, normal. E dhe thëja, Resulë Allah, le më të rëhatë të këtë më zvetë, Tha mos e qërtoni ato Unë e tha të komë bërqë Shë ka Mu qërtoni Edhë pësa ju s'ilë keqe dhe nuk keqe dhe nuk keqe dhe keqe dhe keqe dhe keqe dhe me të, ja falmir, tha, kopshte, që thatë Aja komorë Shumë falmirët Shkani thamë fjullon kopshti Merëni që i ka që hurme, që i ka që hurme E shtoni ma shumë hurme se që i komë premtu E këtë njërë i borësa Ka që Mos e qërtoni njërë i Pse thirë Shë ja ka përë mërëni Ky thot çe kjo pret, po ka dalë burni 100 euro. Meza më qërtu vet në tip se spi ajan thën, e qërton këto pse po vinë 100 euro. Po thierin se porëti meta po i lipo. Parë, Nga se, të nëvazr, I japin njerit porat. I japin njerit burçin. Nga sa tani vëzër mos kthimi i burçit në kohën e duhur, po shkakton që ata që kanë mundësi me dhon burç pastaj spo i japin njerësve tjeshë po s'ta kthejnë burç. Ti po buresh gaktar që edhe ne volit pastaj më mëshëldera, s'ka faj tani ai që jep, mos më jep, nëse ka për uet këçi jaftë. Prandaj fjalë ia dhan, e ka dhën fjalën, çi ditë, ç'tvot, jep për fjalën, zbatoje fjalën që e ka dhën nga se. Kështu e li feja, kështu e li besimi, kështu e li islamica na këna beson Allah xhallahu te vora dhe kimi ndjek rrugën e pejgamberit aleyhis sallam. Allah na mundsoftë që fjalën e dhëm me majt. Fjonë dhën Allahu fillimë shkëkoman me mëajt. E, e pastaj fjonë dhën njëftet me mëajt deri në fund. Nëse gaboj, edhe s'ka mundësi, kërkoj ballall. E besoj që kemë me gjithë mbura tiro që të na bëjnë hallall kur e shohin që jina mru nëse kemë pas, pas mundsi. Allahu na lut gatradhia nga mashtrimi, nga fitimi haram e nga dhirrsa e huaj, na lut Allah nga keqja e gjitha këtyre namë. Unë me kaq kujtë në fund ka ku e zonit, më le të që në fund ju jape dy informata. E para është dytyrejtë me kar, prandaj mundoni që me vle ko tema të mira interesante veçanërisht për Hoxhën, për ditë të vdash më tash që e kemi në mend, edhe në në blenë dyristë me, me kontributin që ky numër të vazhdon më tutje të shtohet dhe të pasurohet biblioteka jonë me tema të mira. Kjo është e para e dyta. ë në më është e dhënë tash janë në pritje agjilent e, e miturvizës se ka filluar me shku grupe grupra e hajlet e miturvizm nisën të hanën që që që të shtu në nesëm në mazrekës në gjënjën tënë dhe të bëhet duaje hajjive dhe përcjellë e t'yne, kush ka dëshir menejt në ardhë, është i njësarë, është i njësarë, zotë i është përbletëm. Dhesh një safat, regullar një mirë safat, preketin për në mazë, dhe më kaj që përdofond, wa salamana muhammadinu wa alihi, wa sakhri, wa sallam, e tësimi në këthirë.